mimi naitwa Steven Maganga ni afisa usalama wa mkoa Tanesco Kagera. Kimsingi ambacho mnakiona nyuma yenu ni operation ambayo tume tunaendelea nayo kwa ajili ya kudzagwe. Na yeye ni hujuma. Hii ni line ya magen. Kim kwa Kimsingi kuna wimbi la wizi wa mabango na waya kwenye miladi ya eneo mbalimbali ya mkoa wa Kagera. Sasa hii line hapa ilipo manake inawezekana ni vile vifaa ambavyo vimeibiwa ka, e, kiaka vimeibiwa na maeneo mbalimbali sasa so, kwa tuna kiesa ambazo watu wana fuwa waya ambazo tayari kwenye network tayari zinawapumbia wateja wanangua nguzo wanangua waya sasa huyu mteja amekuja kujengewa eneo ambalo hakuna rea na inaonyesha dhahiri kwamba hivi ni vifaa ambavyo vimetolewa kwenye maeneo ambayo kulikuwa na network Kuhu ni uhalifu na ni uwizi. ni hujumba dhidi ya mema ya shirika na tuseme tu kwamba hii ni operation ambayo tunaifanya mkoa um, mzima na tunaendelea tuko hapa tutaenda wilaya nyingine zote ambazo zimebakia kwa niwaambie tu wa Tanzania uh, watu wa Kagera kwamba wafuate utaratibu kupata umeme umeme ni haki ya yako na sisi kila mteja tunamhudumia lakini unapokuja kwa habari ya kuhujumu miundo mbinu yani unabomoa kwa fulani ili ujenge kwako atuzi tukakubali. Kwa hiyo wale wote waliohusika uh, tutawakamata na kuwafungulia mashtaka na kimsilini. Ni waoje tukwamba taratibu ziko wazi wafuate na kama wanahitaji msaada watapata. Uh, kwa majina anaitwa Robert Redivavine, afisa ofisi ya ruma kwa teja mkoa Kagera. Azoezi uh, la leo tunaliita wataalamu uh, Kawehu yale kamata mwizi. Uh, zoezi hili limeanza A, toka mwezi uliopita na linaendelea kuendelevo ka katika mkoa wetu wa Kagera baina wale ambao wanaenda kinyume na taratibu zetu za na kutumia umeme bila pasipo kupimwa na kujenga laini katika uh, makazi au nyumba zao bila kufata taratibu za TANESCO uh, yani tunazita illegal service line kwa uh, leo tuko katika wilaya ya Karaku uh, kijiji cha chozi eh, ambapo tumebaini wateja zaidi ya watano ambao wamejiingia wa line kinyume na taratibu wajibu wa mteja kwa shirika nah, ni kwamba mteja mwenyewe anatakiwa kufuata taratibu za kuweza kupata nguvu hii inasababisha pale mteja anapokuwa na umeme na na na taratibu zile kwa hiyo anatumia njia nyingine ya nyuma kuweza kupata umeme kwa bei nafuu kwa kukwepa gharama ambazo wanastahili kulipa na do maana vitu kama hivi vinaendelea na nadhani sisi tuko katika uhamasishaji na kutoa elimu katika maeneo ya vijiji ambapo watu haona uelewa kuhusuana na vitu hivi. Kwa hiyo wito ni kwamba jamani ili kuweza kupata umeme tufuate taratibu tufike katika ofisi za wilaya au za mkoa tuwaone wahusika huduma kwa wateja waweze kutuelekeza nini cha kufanya kupata umeme bila kukiuka taratibu za shirika la umeme Tanzania TANESCO. nguzo nne ambazo ni za kwetu ara tumebaini waya wa zaidi ya mita 150 uh, wa 50 mm ambao ulikuwa unatoka katika line kwenye junction ambayo kule ambayo tunamaona mpaka kwa mteja mwenyewe muhusika na vivyo hivyo na vitu vingine vidogo vidogo vya umeme tumeweza kuvichukua na kwa kama ushahidi dhidi ya mteja na, na, na, na, na vitu alivyofanya